אדוני בכל שופר. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה.